Nya ord. Vistelse, vistelsen, vistelser. Knappt. Under tiden: Besöker, besökte, besökt. Känd, känt, kända. Sevärdhet, sevärdheten, sevärdheter: Såsom. Förbjuden. Förbjudet, förbjudna. Himmel, himmelen. Himlen, himlar. Tempel, templet. Tempel, himmelens tempel. Grav, graven, gravar. Mingravarna. Sommarpalatset. Till och med. Bo. Boet, bon Fågelboet Kub, kuben, kuber Vattenkuben Delikatess, delikatessen, delikatesser Anka, ankan, ankor Pekinganka Hotpot Degknyte Degknytet, degknyten. Kryddad, kryddat, kryddade. Sichuan mat. Upplever, upplevde, upplevt. Akrobatik, akrobatiken. Peking opera. Traditionell, traditionellt. Traditionella. Hantverk. Hantverket. Hantverk. Medicinsk. Medicinskt. Medicinska. Massage. Massagen. Panda. Pandan. Pandor. Marknad. Marknaden. Marknader. Fantastisk fantastiskt, fantastiska kommer att glömmer, glömde, glömt